Несправедливості. Тільки в одних здоровіших, нормальніших людей. Він діє довше, імперативніше, як говориться по-вченому. А в інших, хворіших, ненормальніших, слабше. То значить, партія хвора, а ми здорові? Здивовано поширила очі Марусі. Сергій Петрович Кинув пильним поглядом на небогу і, не мов би, завагався з відповіддю. Нарешті злегка покашляв і обережно почав. «Бачиш, Марусино, тут виходить одне маленьке непорозуміння. Нам часто кажуть, партія думає так і так, партія хоче того чи того». Партія наказує те чи те. І все партія, партія, партія. А в дійсності партія як така? то ті мільйони людей, що в ній записані, ніяких постанов чи наказів не видають. І нічого до появи цих наказів не знають про них. За них роблять постанови і накази. Так звані вожді партії. Ну, якийсь, може, десяток-другий людей. Отже, казати, що партія хвора чи здорова не можна. У партії є багато здорових, нормальних людей, здатних на правду, на справедливість. У багатьох партійців... Оцей закон погодження сил діє досить правильно, і вони часто страждають від того непогодження, яке помічають, або навіть самі примушені робити, примушені чи то страхом, чи любов'ю. Але в партії, як я сказав, є оці вожді, оці десятки людей, які все вирішують, постановляють, карають. У них отой той закон правди є вже неправильно. Він у них уже забитий іншими словами, а головне силою надмірного самолюбства, розбухлим інстинктом егоїзму. Інстинкт собелюбства егоїзму Івасику необхідний для життя. І він є у всіх живих істот. Але цей інстинкт Буває і здоровий, і хворий. Хворий – оце і є той розбухлий, надмірний, який усе забуває в людині. І такі люди, у яких є отака хвороба егоїзму, вже мало здатні на правду. Вони її не можуть або не хочуть бачити, бо вона не погоджується з їхніми інтересами. Тому вони її не люблять, за неї навіть карають тих, які не можуть її не відчувати. Вони їх примушують її ховати, робити неправду. Вони і інших калічать, роблять ненормальними. Розумієш, Марусино? І Маруся, і Васик не зводила очей із Сергія Петровича. І Васикові... Видно, заболів лікоть од його пози, бо він нетерпляче підібав під бік собі подушку і сперся на неї всім тілом. А Сергій Петрович, стараючись не показати того, спостерігав їх обоха над Томарусю з таким глибоким зацікавленням, з яким учений спостерігає реакцію елементів у якомусь експерименті, від якого залежить все його життя. То виходить, «Що Сталін...» – почала було Маруся і зупинилася, потім тихо закінчила, що Сталін не любить правди. Але ж в історії Компартії розповідається, як він замолоду глибоко відчував неправду царського режиму, як він боровся з нею, як його жандарми арештовували, тримали в тюрмах, в засланні, як він робив з Леніним революцію за право і справедливість, за всіх експлуатованих і бідних проти багатих і експлуататорів, хіба це неправда дядю? Сергій Петрович знову помацав руками по бічній кишені, у якій колись носив тютюн, але тільки зробив горлом так, наче ковтнув щось.